Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasda'inuhu wa nasafiruh Wa na'udhu min syuru'i anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah وما إدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها Fa inna kullal muhaddasati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin amma ba'd ba Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang ini kita bisa Memanfaatkan waktu Beberapa menit ke depan Untuk bisa duduk sejenak Dalam rangka untuk ilmi Mencari ilmu Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semuanya Pembahasan singkatnya Akan kami sampaikan Adalah Sebab-sebab agar supaya kita bisa istiqamah di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampaikan di sini menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama akan kami sampaikan bahwa mengikuti Rasulullah alaihi adalah hal yang wajib kita mengimani itu. Kita meyakini. Mengikuti ajaran Nabi. Adalah hal wajib. Sehingga kita apabila mengimani hal ini. Maka akan mudah bagi kita untuk. Mengamalkannya. Dan menjalaninya dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua. Yang akan kita sampaikan insyaAllah. Adalah tentang manfaat dan keberuntungan yang akan didapat oleh seseorang ketika dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengerti manfaat-manfaatnya keberuntungan-keberuntungannya di saat kita mengikuti bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan timbul kesemangatan untuk mentati dan meniru amal perbuatan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya kawan Muslimin. Mentati Rasul, hukumnya wajib. Disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, Ya ayuhal ladina amanu, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasulnya Ini menunjukkan kewajiban Kenapa wajib kita mengikuti beliau Karena beliau adalah utusannya Allah Zat yang menciptakan kita That yang memberikan segala yang kita butuhkan Makanan, minuman, kesehatan, oksigen Dan seluruh apa yang kita butuhkan itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Allah mengutus Seorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah Dari negeri Quraish, dari negeri Mekah, Dari kaum Quraish bin Bani Hashim Diutus kepada manusia Untuk menyampaikan mandat Menyampaikan sebuah risalah Menyampaikan sebuah ajaran yang itu datangnya dari Allah Maka tentunya wajib bagi kita sebagai hamba mentaati Nabi kita atas perintah Allah yang menciptakan kita Bahkan baik orang muslimin Ketaatan Kita sebagai hamba Kepada Allah Sang pencipta kita Tidak akan mungkin bisa terwujud Kalau kita Tidak mentati Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Man yuti'ir rasulah Barang siapa yang mentati Rasul Maka sungguh dia telah mentati Allah Barang siapa yang mentati Rasul Maka sungguh dia telah mentati Allah Maknanya ayat ini adalah Ketaatan seorang kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan kita mentati utusannya. Kenapa demikian? Karena kita mau, karena kita tahu ini perintah Allah melalui Rasul. Kita tahu bagaimana cara melakukan perintah, misal salat melalui Rasul. Kita mau mengamalkan amalan. Puasa, zakat, haji, mau beribadah, mau fikir, mau wirid, mau apapun ibadah yang kita lakukan dalam rangka menyembah Allah, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali kita meniru dan mentati utusannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan Mentaati Rasul itu hukumnya wajib Karena mentaati Allah itu adalah dengan mentaati beliau Mentaati beliau itu adalah mentaati Allah Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih Man ata'ani faqad ata'allaha Wahman asani, fakad asallaha. Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang dia bermasyad kepada aku maka sungguh dia telah bermasyad kepada Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan dalam mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mereka mentaati Allah, dalam mereka kita menghambakan diri kepada Allah, itu caranya dengan mengikuti rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun bisa tahu tentang agama ya Allah ridhoi ini kalau dia tidak mau mempelajari ajarannya rasulnya tidak akan mungkin bisa mengerti kita tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang zikir, wirid, tasbih, takbir yang benar kalau kita tidak mau mempelajari dan mentati utusannya. Hadirin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kita untuk menerima Secara utuh seluruh Ajaran-ajaran beliau Dan dilarang kita untuk menolaknya Walaupun satu saja Alik itu disebutkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala warabbika la yu'minun Hatta yuhakimu kafir ma syar'ah binahum, fumala yajudu fi anfusim harjum makadaita, wissallimu taslima. Maka demi Allah, demi Rabbmu, tidaklah manusia beriman sampai mereka mau menerima seluruh ajaranmu secara utuh. Dan mengamalkannya tanpa merasa berat. Asyih Muhammad ibni Salih Al-Thaemin, rahimahullah Taala menjelaskan dalam kitab syarah. Al-Azalul Thalatha ayat ini menerangkan iman seorang tidak terwujud kecuali dia memenuhi dua syarat. Tidaklah seorang itu dikatakan mukmin Sampai dia yang pertama menerima seluruh ajaran Nabi. Total tidak ada satupun yang dia ingkari. Yang dia tolak menerimanya. Dan yang kedua. Tanpa merasa berat dalam mengamalkannya dalam kehidupan dia sekarang ini di dunia. Barulah dia dikatakan sebagai apa? Muqt. Minta, kita harus meyakini ini sehingga ketika kita mengimani, meyakini ketatan kepada Rasul itu adalah kewajiban dari Allah maka kita akan semangat dalam mentati beliau dan mencontoh beliau dalam kehidupan ini. Sisi lainnya kaum Muslimin menentang Rasul. Menyelisihi Rasul Itu menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Innal ladhina kafaru Min ahlil kitabi wal musyrikin Fi nari jahannam Khalidina fiha Ulaika hum syarrul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang kafir Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara yang disilakan dengan ahlul kitab demikian pula dengan wal musyrikin dari kalangan kaum musyrikin. Allah murka kepada mereka. Fi nari jahannam. Allah kelemparkan mereka dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka sejelek-jelek manusia. Lihat. Yahudi dan Nasara. Ahlul kitab Allah sebut mereka sebagai orang kafir kenapa? Karena menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengimani beliau, mentaati beliau, bahkan mereka menolak dan menyikari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan mereka mereka musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya yang musyrikin, walaupun satu bangsa dengan Nabi kita, walaupun sama-sama orang Arab, walaupun mungkin satu kabilah dari Quraisy, walaupun paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab, ketika menentang Nabi Muhammad SAW, maka berakibat selamanya di dalam neraka. Abu Lahab, pamannya Nabi. Satu surat khusus turun tentang orang ini. Tab yada, abi Celaka kedua tangannya, Abu Lahab. Sungguh-sungguh sangat celaka. Walaupun pamannya Rasul. Hadirin yang kami muliakan. Allah juga menyebutkan. Dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-115 Allah berfirman Orang yang menyelisihi Rasul Apapun bentuknya Diancam dengan nar Ayat yang lebih umum disebutkan Dalam surat An-Nur Falyahdarilladzina yukhalifuna an amrihi Antusibahum fitnatun Awisibohum adabun Ali, hendaknya orang yang akan menyelisihi ajarannya Rasul berhati-hati, awas kalian mau menyelisihi Rasul, menyelisihi utusannya Allah, atiat ya awas, apa yang akan diancamkan padanya? Antusibohum fitnatun akan menimpa mereka. Sebuah malapetaka kebinasaan ketika masih di dunia atau azab yang sangat pedih yang sangat dahsyat yang akan Allah timpakan pada dia. Hati-hati, hati-hati. Yang mengancam kita adalah sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menimpakan malapetaka apapun kepada manusia-manusia yang lemah Seperti kita Angin ribut Atau tsunami Gempa bumi Tanah longsor Atau yang lainnya Tanah amblus Bahasa itunya apa? Susah disebut? Leofaxi apa? Nah itulah namanya Susah Karena baru terjadi kemarin kalau tsunami, sering terdengar. Hadirin yang kami melihatkan, ancaman ini bukan sembarangan sekedar gertak sambal. Bukan. Ini ancaman serius. Di dunia azab, telah kita dapati di kisah sebelum kita, kisah umat sebelum umat zaman ini, kisah zamud, kisah dom'at, Iram, kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh Semua telah Allah binasakan Dikarenakan mereka menentang Rasul Yang Allah utus di tengah-tengah mereka Apakah itu akan terjadi di umat kehidupan kita zaman 2019 ini? Bisa sangat terjadi hal yang tidak mustahil Allah timpakan seperti yang ditimpakan kepada kaum sebelum kita ini. Hadirin yang kami muliakan disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ma ishaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوَّلِيَهَا تَوَلَّاوَ وَنَسْلُكِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بআর siapa yang menyelisihhi rasul setelah datang padanya petunjuk-petunjuk di rasul bimbingan-bimbingan rasul baik itu ayat ataupun hadis tapi dia tetap menyelisihhi sudah sampai padanya Al-Quran 30 Juz Sudah sampai kepada kita hadis Nabi Dalam Sahih Bukhari sekian ribu hadis Muslim sekian ribu hadis Imam Tirmidina Sahih bin Majad dan yang lainnya Banyak hadis. Tapi Kita tetap menyelisihinya Dan kita tidak mau Mengikuti jalannya para sahabat Nabi Menyelisihi Mencari yang lain Mencari yang selera Mencari yang syahwat Mencari yang hawa nafsu Pengennya itu berbeda dengan bibingan Nabi Tidak suka dengan ajaran Nabi Maka Allah mengancam ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling Walusrihi jahannam dan kami akan tempatkan dia dalam neraka Jahannam wasaat masira dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kual hasil teramat banyak ayat yang mengharuskan kita mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengancam siapapun yang menyelisihi dari ajarannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin. Ketika kita mentaati dan mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sekian keberuntungan. Di antaranya akan mendapatkan rahmah dari Allah kasih sayang dicintai disayangi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai seorang manusia sangat sangat suka sangat gembira sangat senang ketika sang penciptanya merahmati dia ini kawan muslim ini disebutkan diantara kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran Wama arasalanaka ir illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Wahai Rasul Kecuali sebagai rahmat Bagi alam semesta ini Coba lihat kawan muslim ini Allah mengkaitkan Rahmah Dengan diutusnya Rasul Maknanya Siapa yang mentaati ajarannya Rasul Mengamalkan Ajaran Rasul ini Dialah orangnya yang akan Mendapatkan rahmah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena agama Islam ini Wa'alaikumslimin akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada manusia. Yang kedua, agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW akan menimbulkan rasa rahmat antar manusia. Yang ketiga, manusia dengan lingkungannya, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungannya juga akan memberikan rahma ketika seorang betul-betul mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma waikomislimin kasih sayang itu disandarkan oleh Allah kepada pengutusan Nabi wa ma arsalnaka Illa rahmatan Tidaklah kami mengutusmu Kecuali sebagai rahmat Maknanya kaum muslimin sekali lagi Tidak akan mungkin Seorang mendapatkan rahmat Kecuali dia berislam Mengikuti Rasul Ajaran yang lain Agama yang lain Yang dibikin oleh manusia Agama ABCD yang banyak Tuhan Banyak ini dan itu Bukan agamanya Allah Bukan agamanya Rasul Maka itu tidak mendatangkan rahmat Tidak mendatangkan rahmat seberikan contoh Satu negeri Apabila mayoritasnya adalah umat Islam Aman negeri itu pak Karena kaum muslimin mendudukkan orang kafir. Tidak semuanya boleh dibunuh, boleh diperangi. Tidak. Kita katakan kafir dia. Non muslim. Tapi tidak berarti kita diperbolehkan untuk memboleminya. Menyakitinya. Apalagi sampai membunuhnya. Tidak. Dia kafir. Betul. Tapi tidak boleh kita membunuhnya. Dikarenakan dia kafir dhimmi. Tidak sembarangan. Kafir yang boleh dalam Islam untuk diperangi. Kafir harbi. Yang memang sedang mengadakan pertempuran dengan kaum muslimin. Kalau kita tidak membunuh. Kita akan dibunuh. Ini. Indah sekali aturan Islam. Sehingga kalau sebuah negeri mawiritasnya adalah muslimin. Non muslim ini akan aman. Yang minoritas non-Muslim tidak aman. Tidak akan didolimi. Karena apa? Haram mendolimi orang kafir. Ketika kafir itu adalah kafir zimmi. Masya Allah. Tetapi sebaliknya. Kalau sebuah negeri mayoritasnya kafir. Maka kaum Muslimin yang minoritas di negeri itu akan menjadi bulan-bulanan. Dibunuh, diperangi. Seperti di negeri Cina. Negeri apa bangsa Wigar betul Wigar susah nyebutnya bang etnis kaum Muslimin kalau nggak salah Wigar itu atau salah ngomong ya dimaafkan kurang informasi disiksa dibunuh dan berbagai macam dan dilarang menampakkan syariat Islam tidak boleh berbaju seperti kaum muslimin. Tidak boleh melakukan sholat dan, dan yang lainnya. Seperti halnya di negeri lain. Kaum muslimin rohingya. Juga mengalami kezoliman dari pemerintahnya. Ketika mayoritasnya bukan muslim. Hakada kaum muslimin. Agama Islam, agama rahmat. Semakin kita berislam. Semakin kita mentaati rasul. Ha, Kamu mendapatkan kasih sayang Allah Jadi hamba disayangi oleh Allah Tentunya mengebirakan Allah akan merahmatinya Menyayanginya Memberikan apa yang dia pinta Menyelamatkan dia dari berbagai macam ala petaka Menjaga dia dari kebinasan dunia dan akhirat Dan dan yang lainnya Dan, dan yang lainnya Sebagai bentuk wujud rahmah Atas dia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mengikuti Rasul itu dijamin selamat dunyalan akhirat. Jadi dengan kepingin selamat, mudah? Selamat kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, selamat. Nings ada selamatan, loh, pak? Selamat. Di dunia. Dari adab. Selamat di dunia. Dari kesesatan. Selamat di dunia. Dari tertipu oleh syaitan. Selamat. Dari. apa Kebatilan. Di dunia. Dan mendapatkan jaminan keselamatan besok di akhirat. Di antaranya. Kami bawakan ucapan ulama kita Al Imam Malik Ibnu Anas. Beliau bukan seorang sahabat yang sahabat itu Anas Ibnu Malik. Kalau beliau ini ulama di zaman tabi'in, Malik Ibnu Anas, Imam Malik Imam Darul Hijrah penguasa atau pemimpin yang ada di negeri Madinah. Yang menguasai atau yang menjadi uh, ulama besar yang memegang tampuk kepimpinan di kota Madinah, terutama di Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama besar Malik mengatakan: As sunnatu, Safinatun Nuh man rakhibahannyaja. Wa mentarakaha horak Ajaran Nabi Itu bagaikan Seperti kapalnya Nabi Nuh Barang siapa yang menaikinya Maka dia akan selamat Barang siapa yang meninggalkannya Maka dia akan tenggelam Kisah Nabi Nuh tercatat dalam Al Quran wa ekom sirmin seribu tahun kurang lima puluh iaitu yani sembilan ratus lima puluh tahun Nuh berada di tengah-tengah umatnya. Uh, oh, masya Allah, suih banget pak. Allah berfirman dalam Al Quran la labi tawi kami. Alfasanatin illaham si Noh berada di tengah-tengah kaumnya berdakwah mengajak untuk masuk ke dalam agamanya Allah selama seribu tahun kurang lima puluh tahun ya iaitu sembilan ratus lima puluh tahun istuah banget berhati ni pange nge. belum utamalah dia tidak karena memang di zaman itu Orang umurnya sampai sebegitu Kalau orang zaman sekarang sampai 900 Ya Kayak apa Pak Ya janganlah Ngerepoti anak kutu Terlalu panjang umurnya Hadirin yang kami niatkan Di saat itu Akhir kisah kaumnya Nabi Nuh Allah hancurkan total. Tidak ada yang hidup satupun. Kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh. Sampai putra beliau. Putra secara biologis. Kerana kan ketika Nuh mengatakan. Innahu ibni. Innahu laysa min ahli kata Allah. Ga'anamanya. Ka Kaan ini anaknya Nabi Nuh Yang tidak mentati ajaran bapaknya Ketika Nabi Nuh berlabuh dengan kapalnya Anaknya diajak Ergab ma'ana Wai anak naik ke kapal Anak itu mengatakan Sa'awi ila jabalin yu'asimuni minal ma. Aku akan lari ke atas gunung, wai babaku. Yang gunung itu akan melindungiku dari air bah ini. Ternyata gunung itu pun tertutup oleh air. Sehingga permukaan bumi ini tertutup oleh air. Tidak ada yang hidup kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh saja. Itulah penggambaran ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barang siapa yang mentaati Rasul mengamalkannya dalam kehidupannya maka dia pasti akan sukses selamat dari malapetaka dunia wal akhirah. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan binasa dunia wal akhirah Hadirin yang akan Yang terakhir Kalimat yang sama diucapkan oleh Imam Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri Yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri Beliau adalah ulama di zaman Tabi'in Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat Al-i'qisamu bisunnatina jatun Berbegang teguh dengan ajaran Rasul. Adalah sebuah keselamatan. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih. Taraktu fikum amuraini. Intama saktum bima lantadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian ajaranku. Dalam dua bentuk. Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Maka kalian tidak akan sesat Untuk selamanya Selama kalian berpegang teguh dengannya Maka selama itu kalian tidak akan sesat Maka hadirin yang akan Siapa yang mentaati rasul Dia akan beruntung Dia akan sukses, dia akan selamat Di dunia dan selamat dari neraka Nanti dia memiliki amat Tentunya ini mengembirakan bagi kita Sehingga dengan ini Kita akan kokoh dalam mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Karena kita meyakini hal itu wajib Dan yang kedua Karena hal itu menguntungkan kita Siapa yang tidak mengikuti Nabi kita, Siapa yang tidak mengikuti Nabi Maka dia akan binasa Dan itu membuat kita takut dari menyelisihi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu alam biswab Ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta sathirukatu bilail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh